Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Vallesté Avui fem memòria amb Virgínia Barra, consellera municipal a Perpinyà, d'Unitat Catalana i, evidentment, filla de Jordi Barra. Virgínia, gràcies. Gràcies i bon dia. Això de filla de sortirà sovint. Sí. En aquest exercici de memòria... Vas néixer a Perpinyà, al 72? És això. És això eh? Parla'm dels teus avis. Els has conegut? He conegut la, la mare del meu pare, però era petita quan, quan ella va desaparèixer, això tenia 9 anys, i ella vivia a la, a la casa d'Argelès de, de la Merenda, mm -hmm. on, on va néixer el, on Jordi. Va néixer el pare. Sí sí. sí, sí, sí. Em recordo molt bé de, de la casa i i anàvem amb la mare molt sovint per anar a fer, fer visita. Eh? Com sí, es deia la teva àvia? Lucille. Lucille. Lucille Ribert. El uh, seu pare, el Raymond Bau, sí? uh, no l'he conegut. Uh -huh. I per part de mare, doncs... I per part de mare, sí, sí, sí, ben segur que els he conegut molt bé. Mm. Hi havia en Punet. En Punet, Punet és veritat. Eh, eh. Sí, sí, sí, sí. I, i doncs la, la meva àvia, Iveta, mm. i ells van desaparèixer malauradament a dos mesos i mig de, de diferència i vivien al final de, de la seva vida a casa dels pares. Mm. Els he conegut molt, molt bé perquè el meu fill la meva filla ja era gran i el meu fill tenia un any mig, doncs, sí, sí, els he mm. conegut molt, molt bé. L'Emponet era un personatge. Ah, sí, sí, sí eh? sempre contava història. Sí. sí, sí, sí. Havien registrat coses, no? Havien registrat discos? Sí, i, i la Cargolada, que sí. molt de Havia gent... Havia cantat també, sí, no? Sí sí, sí, sí, sí, amb els trobadors catalans, sí. i eh, tocava, i... No, no, no, no, una, una vida de, de, de música. Sí, sí, sí. A, encara que ningú en fa avui, no sé per què, és un misteri total. Tu no n'has fet mai de música? Sí, sí, n'he ah. fet molt, però... Quan dius ningú em fa avui, vol dir de la teva família? De la família ningú, que sigui jo, les germanes, els sí. nens, ningú. ningú el, el, Ens agrada molt mm -hmm. escoltar, eh, jo tinc una, una orella eh, molt intensa, i però ningú fa música. Ningú canta, ningú fa... O, si no és fet... de cantar, almenys de fer, sí. de tocar d'un instrument, sí. una cosa, ningú, ningú. No sé per què. Vas fer estudis musicals? Sí, vuit anys. Va ser el, un el, te, el teu pare que qui va sí. portar? Era un, un fracàs. fracàs. Per què? Sí, perquè és complicat. El nivell del pare era molt, molt alt. Va ser primer premi del conservatori i tot això. Doncs no era com molta gent que són bons músics però que s'ho van fer personalment ell, ell no I, i de fet ell demanava un nivell molt molt alt que jo no tenia ni de prop ni de lluny i cada cop que tornava a casa per, de, després dels cursos de, de piano ell em demanava de tornar a fer el curs i, i era... Molt, molt complicat. I no estava satisfet? No, sempre és complicat quan són els pares i els sí. nens. Eh? Hi ha un moment o... I si en bé quan són més, gens sí. de, de fora sí. que, que ho fan... I doncs va ser complicat. I doncs he parat a... Et va desanimar, finalment. Mm, sí, sí, sí. sí, sí. Malauradament, perquè m'agradava molt. Doncs, jo, com que tinc molt d'orella, el que m'agradava és sentir una cançó, d'un cantant, i que sigui, anglès, francès, el que sí. vols, i, i de tornar a fer-lo al piano, perquè jo tenia l'orella. Sí. Però va, vaig deixar. <ríe> no I, tenia el geni. I quan ho vas deixar, el Jordi... Això, ell, em, em sembla realment que ell ho sabia des de fa ah, temps. Que no faria, no faria una carrera. A Perpinyà, doncs, després a escola, col·legi... On tu vas fer això? A Perpinyà, eh, a Perpinyà quan era petit, abans que anàvem a viure a Montoriol, després eh, a l'escola comunal de Forques, eh, després al col·legi a Tuí, i després... Tornant al Liceu Aagó, uh -huh. i com que dic sempre això, com que jo feia, era er, er, un alumne meravellós, em van enviar a la pensió. Què vol dir meravellosa, entre cometes, aquí? Ah, sí, totalment. Totalment. Doncs jo vaig marxar a Béziès. D'acord. No eres uh, bona estudiant, doncs? No, no, no. Molt simpàtica. Eh? Tothom sí. em veia això. Però, no, és que quan vaig arribar a Aragó eh, em donava l'impressió de, de, de ser alumne a la universitat. Sí. I doncs jo feia vida a, a fora. Era genial poder sí. anar a fer un cafè amb els amics i tot això. Per mi era buf! Genial. Doncs no, no mal alumne, tampoc. Eh? I la pensió et va servir per concentrar-te sí. en els ah, estudis? Sí, genial, genial, genial. I, i, ah. I una vida uh -huh. genial, perquè quan no tens el dret de fer res, finalment la, la, la petita coseta que tu pots fer è, è, és genial. No, no, i, la, I la vida en comú amb els amics i tot això sí. no, em va agradar molt durant tres anys. Has estat comerciant, Virgínia Barra. Uh -huh. Què volia ser de petita o de joaneta? Oh. Volia ser això? O dic amb les galtes molt, molt rogues, si la mare em sent, ella dirà una bogeria. Quan tenia 12 anys, jo volia ser, sempre deia, je, uh, je veux faire l'école de la Magistratura de Bordeaux. I <ggi> <Y> la <porcai> mare no, mm. no sé per què, realment no sé, perquè potser havia sentit això a la ràdio, sí. a la tele, no ho sé. I sempre deia això, l'Ecole de la Magistratura de Bordeaux. Mm -hmm. Eh ben segundo, He fet això i, i després he, he fet estudis de, de comunicació i de publicitat i després vaig anar a la Universitat de Perpinyà per fer un doc de català, mm -hmm. perquè no l'havia après a l'escola. Encara show... que jo havia, havia passat el uh, batxillerat... Sí. Uh, català, uh -huh. eh, amb el Pascual Tirac, que va venir a Besiès ah, sí? un 24 de juny després de... Per Sant Joan. Sí, havia passat la nit a Monturiola <laughs> era una mica cansat. <laughs> Això que no vas aprendre el català a l'escola, ho cantaves amb el teu pare, en la cançó sí. aquella, pare". perquè a l'escola ningú les... parla català. Sí. Te recordes sí, sí, la cançó sí. aquesta? Ah, sí, sí, sí, genial. Ets tu que la cantes aquí, eh? Sí, sí, sí és jo que la canta. Ons anys tens aquí? Te Onze anys. Onze anys. anys. Parlo perquè a l'escola ningú parla català. Si el parli, sóc la sola. amb vol dir, per què, papà? Perquè vull el català. Ja no s'ensenya el brossol, la llenga que es va lletar, la cal aprendre tot sol. Perquè nostra patria aïmada és partida amb dues nacions que ens roben la fe. Perquè papa és perquè les bremes d'ara no són igual com abans Del temps que jo amb el meu pare feia laia que canten A què esperem me som mortes la pressa i no tanparça Han si. tancat totes les portes a les cançons de la gent ja Era genial una vida d'estar, de <laughs> no quan ets petit així, és genial sí. de, de poder... Sempre he seguit el, els pares perquè sóc molt més jove que, que, que les meves germanes i com que la meva mare cantava amb meu pare, sempre jo ho vaig seguir. Mm -hmm. I, um, I realment he tingut una, una joventut amb molt, molt de, molt de riquesa i molt de joia. I... Els seguies en els concerts, per areu, en els assajos, quan, on quan van passar aquests anys eh, totalment bojos de, de pamboli amb sí. quasi 250 actuacions a l'any, que era una bogeria, jo sempre, o quasi sempre, estava amb ells. Perquè la teva mare cantava, el Pambolli, sí, sí, sí, clar. Sí, sí, sí. Amb uns anys ja ets conscient que el teu pare és una persona molt estimada, molt respectada, molt valorada per tota la gent del país, o per molta gent del país. No, la meva consciència uns anys és, és justament de tenir aquesta vida genialíssima eh, que no tenen el, els companys. És això, a uns anys la, la teva consciència, sobretot les, la, la tens de cara a, a, als teus, teus amics no? i okay. la gent que, que, que s'assembla a tu i que no s'assembla. Finalment, mm -hmm. perquè sí. la teva vida és tan diferent. Mm -hmm. eh, jo vaig passar la meva vida, a costat de la, de la meva habitació, a casa, tots els músics que, que feien la, els assajos i tot això. Era una, una joventut molt genial. Yeah. Quan vaig marxar a, a la pensió, el pare era molt trist, perquè sempre nosaltres, tots dos, hem passat una vida molt en comú i uh, amb no sé quantes trucades al dia i tot això. Mm -hmm. I quan vaig marxar a la pensió, ell era molt, molt trist, conscient, potser un, un racó del seu cap que era necessari, però mm -hmm. no li agradava. I uh, ell va anar a veure uh, moltes, uh, moltes vegades el director per dir-li, escolteu, jo agafo la nina una setmana o quinze dies, i perquè què tenim d'anar a fer a, a gravacions a l'estudi a, a Tolosa? Això no feia res, eh, sinó de, de res. compartir un moment amb el pare. I el director sempre li deia els cursos, i el pare responia sempre, ella va aprendre molt més amb jo aquesta setmana que amb vostè a l'any. I aconseguia que dir, et deixessin marxar una è, setmana o dues? È, és el pare que decidia. Tot això per dir que per mi realment era genial. Sí. I vaig encontrar Lavillier, Cabrel, Gold, tota aquesta gent que, que feien la seva gravació al mateix estudi. Mm -hmm. Era genial. Realment per un, sí. un nen o un jove Virgínia Barra, quant temps fa que no escoltes la cançó cançó per la meva filla? Que no l'he escoltat? Sí. Uh, fa molt temps? És a dir que, malauradament, tornarà a ser, però no, no escolto el pare des del febrer 2011. Ah, no? No, és complicat. El meu, el meu marit ho, ho fa molta, moltes vegades i uh, quan arribo sempre em demana tant pipa o no i... Hi ha dies puc, però no quedo a la mateixa... Mm. T'emociona massa. Sí, sí, sí. És complicat. Tens por que et faci És la, la, la sort que, que tenim, la, la família, i, i ben segur tota la gent que el estima molt. La sort que tenim és que el podem sentir. I que normalment són pocs la gent que, que, que, que pot dir això. Però, d'altra banda, és molt complicat, mm -hmm. molt complicat. Per la filla, sobretot. Mm. Et parlava d'aquesta cançó perquè... És una cançó que et va dedicar a tu, Cançó uh -huh. per la meva filla. És a dir, que és el Tocabens que la va escriure. Sí. Eh, ells van parlar tots dos, com, com ho feien sempre, i van decidir de fer, perquè el Tocabens té una filla que té la mateixa edat que jo, i van decidir tots dos de fer, de dedicar una cançó a, a Iorfia, i, i doncs ah. és, és aquesta. Fia, fia, fia meva... El temps em'n fuig com un ucell De primavera amb primavera Et fa més donna I em fa més vell I el meu record fui és un llibre On corres entre flors i ves Primeres pàgines de vida En el somris d'un sol i xec Amb ta dins la neva Quants de camins no haurem seguit Entre vinyes i alborena Entre muntanya infinit En Virgínia Barra, una casa plena de música i de músics, ja ho has dit, no? Hi ha sí, un piano al sí. mig de... Ah, sí, dins sí. de la casa, no? I és aquí un treball al Jordi? Sempre, sempre. Al matí es desperta, fa una, una xicolata i posa perquè aquest piano és al mig de la casa, perquè és una mezzanina i no és... Doncs no és a Montoriol, eh? A Montoriol, i no és tancat. I, i doncs passa un temps... Eh? molt, molt important mm -hmm. en aquest piano i, uh, i, i sempre buscant mm -hmm. buscant I, i quan Jordi va a, a treballar en aquest piano necessita tranquil·litat, que ningú el destorbi o no passa res? No. ben segur, però la casa era molt gran i, uh, i doncs hi ha, hi, ha, hi ha lloc per tothom eh? hi ha mm -hmm. lloc per tothom uh, però sí, però no li cal vida a l'entorn li cal vida a l'entorn mm -hmm. Però després, eh, ningú passava temps assentat a costat d'ell, eh? això no, ell treballava. Però a arribava a fer, a, a, a, a tancar. Sí, eh, i abstreure-s un poc, és no? És això, és això. D'acord. I et mostrava, t'ensenyava, t'explicava el que feia? Ah, sí, sempre. Em feia escoltar, sempre. Sí, sí o després d'una frase escrita d'ahir mm. de música... Uh, sí, sí, això sí i t'havia arribat a dir, això no m'agrada ah, sí? molt, molt sovint, <laughs> molt sovint. I... <laughs> és per això que m'ho demanava també si <laughs> sí, sí, no hi havia uh, una, i et feia cas una, molt sin una gran sinceritat no pot servir no, cap interès i, sí, I et sí, feia cas quan sí, sí, sí, dèies això sí, sí. perquè el que passava um, mai va ser uh, no m'agrada perquè no m'agrada sure. és que molt sovint i això es pot trobar a a qualsevol, per qualsevol cantant que escriu música és que hi ha frases musicals que es tornen a trobar perquè eh, quan, eh, si tens l'orella pots cantar una cançó sense conèixer-la perquè és normal que hi hagi tal nota o tal nota després de tal nota si no, func no funcionaria i doncs finalment es pot trobar eh, dues o tres notes que es segueixen i que ja les, les va sentir, no sé on, et demana, però no, això ja l'has fet. Doncs has de trobar quina nota podria convenir millor, perquè per no faci... Pot ser que ningú ho hauria de sentir, però jo sí, doncs. Mm. Doncs has entrat ben bé en el mecanisme de funcionament de les cançons, tu. Ah, sí, sí. Saps sí, sí, com sí. funcionen les cançons? Sí, sí, sí, això sí, això sí. Perquè... Tinc la gràcia de tenir aquesta sí. orella que, que pot, a vegada, Pipe, eh? perquè uh -huh. molt sovint és complicat d'escoltar coses sense dir mm, aquí sí. no és totalment just, o, eh, i, eh, però era genial per això també. Uh -huh. eh? I no, no sé per què, sí. segurament perquè vaig viure al, a, al mig de la música sempre. Sempre. Fins, a, fins, a, fins al darrer moment, eh? Mm -hmm. Fins al darrer moment hi ha hagut música música a casa. Perquè fins al darrer moment el seu uh, director artístic, el Marcial, uh, va, va ser amb nosaltres a casa tocant el piano a costat del pare perquè li havíem posat el seu llit a costat del piano. Doncs sempre, fins al darrer moment hi ha hagut música sobre aquest piano. I el teu pare, Jordi Barda, va treballar fins al darrer moment, també? Comentament. Uh, Quasi, quasi. Vull dies, sí. Tocava el piano? No tocava perquè no podia, però va escriure una... una com una lletra per paraules de, de cançó, que la cançó que no la va escriure, mm -hmm. però és la, la lletra que és escrita sobre el disc que hem, que hem fet després de la seva, mm -hmm. de la seva mort. I hi ha algunes frases escrites... Eh, ella va, va decidir, hi ha una foto eh, d'un carrer de Perpinyà, és ell que va decidir quina foto volia, com la volia, és la meva tia que va anar als carrers de Perpinyà per intentar trobar aquesta imatge que ella tenia al cap, d'una història d'enamorats de, de, que s'encontren i, i que tenen coses a, a dir-se que no van tenir el temps de, de, de, de dir... I, uh, i era complicat perquè uh, li volíem fer ple i volíem que sigui ell que, que feia aquesta tria de, de la foto i tot això i l'hem fet, i fet. Mm -hmm. però si això va ser dic, 8, pot ser deu però només deu dies abans mm -hmm. tant com me quedarà un ale de vida tant com me quedarà una gota de sang jo te cantaré. Dolça terra ferida. Jo te amb els sanglots d'una mà. Tant com me quedarà una ale de vida. Tant com me quedarà un filaret de veu. Jo t'acantaré dolça patria ferida. Jo te cantaré M'han guanyat País meu M'és igual Si ja mil poetes M'és igual Si ja mil pintors Han comptat Tes amoretes Han glorificat Tots colors Amorosos de Virginia Barra, a ser filla del Jordi Barra Doncs segur que marca I no sé si pot passar Un moment determinat un exemple en una notícia de fa encara pocs mesos acompanyat de Virgínia Ibarra, filla del cantant Jordi Ibarra Brisa La Fontena convoca la premsa sí. Calia sí, encara Virgínia Barra, filla del cantant Jordi Ibarra la, la gent ho fa i, i, i mai m'empiparà per només una raó és l'orgull l'orgull d'aquesta vida d'aquest regal que he tingut sí. perquè no puc dir altres coses, és un, és un regal que m'ha fet la vida, de, de compartir uh, tants anys, perquè jo quan tenia 15 anys, com que quan jo vaig néixer ell tenia 53 anys, doncs finalment, sobre el paper, sempre ell va ser bé, per mi, uh, sobre... Uh... Després tenia el seu caràcter i la seva manera de viure, que era molt més jove que tanta gent, de... molt més joves. Mm. Però eh, quan jo tenia 15 anys, em va donar compte que ell anava a morir. I, i finalment ha marxat molt més anys després. Doncs m'he donat compte que tot això es podia parar així, d'un moment a un altre, perquè era vell tenia quasi 70 anys quan jo tenia 15 anys doncs, i finalment els 20 anys que, que, que ens, ens vau oferir sí. després, això és un regal mm -hmm. I, i doncs um, falta molt, ben segur per nosaltres a la família però falta molt a, a tanta gent que em sembla que és el procés normal i, i ho dic sense, amb, amb tota modestia però sempre que es va fer un sondeig, una cosa aquesta era la per el personatge el més important del país. Sí, sí. Doncs de cara a això, no és culpa meva, no és culpa teva, Bringuet. És així. I doncs em sembla que és per això que sempre la gent... Jo rep cada dia mots lletres de, de gent, amb la facilitat avui, amb la pantalla Facebook, i és molt més senzill d'utilitzar això... que I la gent et parla de la Jordi Barra? Sempre, quasi cada dia. Quasi, cada dia, quasi, mm. quasi. Doncs és normal i, i tenir eh, aquesta elàstica al peu, finalment, sí. que sempre... Encara un cop, quin orgull. Quin orgull. Mm -hmm. Hem parlat de dues cançons, la que et va dedicar, mm -hmm. cançó filla per meva. la meva filla, filla meva, sí, i la cançó para en la que cantes amb ell, no? Pel que fa als espectacles, vas participar-hi també, als espectacles. Sí, sí, sí, de la Terra», la trilogia Ai, de, de Mallorca. De Mallorca i, i, i, i d'altres, ben segur, tots els pessebres. Sí, I el i, pessebre. Sí, sí, o el pessebre. Jo tenia ah, cinc anys, això feia l'Àngel primer, uh -huh. eh, cantant el nyatxí, que no en tenia res, ben segur, i jo tinc fotos terribles, que em fan riure perquè jo no, no l'entenia que calia queda molt tranquil·let i tot això doncs caminava per tot ara era molt petit. i després he fet durant, fins als 18 anys he fet el Rabadar Jovenet que al final començava a ser una mica complicat fer el Rabadar Jovenet però fins als 18 anys I t'agradava això de participar en espectacles? Ah, ah, sí, sí, sí, sí és un viatge a cada cosa. és un viatge no, no, és i aquests altres espectacles la trilogia Reis de Mallorca de tots, la Guerra, ho vas fer també um, um, uh, l'altre que havíem fet a Odissut que havíem gravat uh, amb la força de l'amor sí. tots els, els, he, els he fet tots mm -hmm. uh, cantant o no cantant mh, he fet de figuració o, o era un viatge cada cop Ésar-se És sí. entrar en un personatge. Tot, tot això fa part de, de la màgia de la meva, meva infncia, uh -huh. perquè quin nen no li agradaria, a quin nen no li agradaria de, de passar, de fer de sa vida que sigui un espectacle permanent. Sí. Hi havia sempre gent a casa, sempre era, era un món de, de joia, de festa de... bo. Que... sempre t'ha fet participar activament ah, sí, sí, en tot sí, això sí, de la música. Sí. Eh? De totes maneres com que... Jo passava la meva vida amb ells, al final, menys de, de, de quedar sempre a la sala, finalment, mm -hmm. quan es, bu es buscava figuració, sí. és aquí, sempre, sempre hi era, doncs. Sí sí. sí, sí, no, no, genial. Hi ha cançons que han marcat molta gent, l'exemple més clar és el Tornaverí Vicenç mm -hmm. o Aquí parlem català, que va fer amb en Joan Cairó. Uh -huh. Tu ho vas arribar a conèixer, en Joan Cairol? Sí, perquè... perquè tenies nou anys quan va morir, sembla. És, és això, com l'àvia. Va morir sí. el mateix any. Ah. Sí, sí. Uh, Són... Tinc un... No, no, no ho sé per què, perquè caldria anar a veure un psicòleg. <ríe> Tinc pocs um, records d'aquests de... moments. Hi ha hagut, um, hi ha hagut un, un any complicat i, i a més um, la neta del meu pare la meva, la meva neboda que, que, que va morir i era molt, molt petita i era al, al mateix moment hi ha, hi ha hagut un any uh, em sembla que sí. naturalment que has borrat, no? sí, és això i doncs va ser al mateix moment uh, moments complicats per la família i, i doncs uh, és sí. un raconet del, del cap però no sé totalment a on mm -hmm. sí uh, de quines cançons creus que estava més satisfet de les que havia fet? «Homón», segur, és sí. una obra, no és una cançó, és una obra i, i um, que, que costa temps per fer-la, per, per imaginar-la primer i escriure-la. Doncs «Homón», uh, això, això segur, mm -hmm. és una obra major i um, això segur, però després tantes i tantes. Mm -hmm. I no, ben segur que n'hi han algunes més que d'altres, ell, ell prefer, preferava cantar. Crec que els hi fotrem, però era molt conscient que sí. calia cantar, sí, sí. els hi fotrem. Mm -hmm. Hem parlat de Joan Cairol, mm -hmm. Joan Tocabens i Joan Pere Alacomba, que Joan han estat Alacomba. persones que han treballat molt estretament amb ella. És a dir, ell, eh? que no, tots aquests espectacles eh, no hauríem de no trobar ni una alga de vida sí. uh, sense el uh, Joan, Joan Pere. Sí. Ah, això segur, segur, segur. Uh, encara al... que el pare tenia sempre el peu uh, molt alert per fer totes aquestes coses, si uh, no tens uh, la persona que, que va muntar en escena, que era la, sí. la, la, la seva denominació, eh, no, no, no, no es pot fer tot això. Era mm. una bolleria de fer mm. tot això. 150 persones sobre l'escenari, la llum, el decort... I cal algú sí. uh, qui, uh, qui ho sap fer qui, qui ho entén que ho té intel·ligència, la intel·ligència la cultura, la coneixença, tot això i, i, i és el Joan Pere no, que va fer sí. tot això i que sempre avui és a costat no. de nosaltres Què pensava la teva mare quan en Jordi Barra que era disponible sempre sortia pels altres, pels altres. <ríe> era això, és de... Ah, ben segur que hi ha, hi, ha, hi ha alguns matins on et desperta una mica endreviat, això seria mentides sí. de dir al contrari o bé eh, jo o, o, o la mare un, un sopar d'aniversari sí. o un dinar d'aniversari eh? Ah, no, no, no no, jo no sóc aquí perquè vaig al dinar sí. d'aniversari no em recordo encara com es diu la persona però sí. he fet la promesa d'anar i doncs T'acostues encara que mancar sí. un ben segur pots empar-te una mica, però és la, la màí La màgia també sí. de tenir a, a costat de tu un personatge públic i que va dedicar la, a la seva vida al públic. O oh món t'escolto i massas a un fre tot gira com el ploy i roba d'un rodet'amo quan l abast el doi màs d'una aigua subirà. Oh, que és bo que s'acontrenguei, a nivell d'estudar. Com el plany rovellat d'un rutet d'amor, quan l'abasta el doi majestuós d'una aigua subirà. Avui, avui, el respira dels pobles estandres, que glateix contra mi ha jugat dins la plada i encara que em les orelles el sento, el meu ritme s'ajunta amb el seu triomf. Vergini Ibarra, més de ser filla de, de Joli Ibarra, també és consellera municipal a Perpinyà, en militant d'unitat catalana, què et porta a entrar en política? És el, el Jaume Raura que em va venir a buscar perquè fa 14 anys que hi soc. Eh, doncs al final de dos l'any 2001 va venir a veure i, i em, va, em va demanar de, de començar un, un busí de, de camí amb ell. Et porta tante, tante, tantes coses que... No, no no podré dir amb una, amb una sola paraula um, una obertura d'esprit, un coneixement del funcionament de les entitats ja, perquè pots imaginar tantes coses i al final la realitat és molt sovint diferent i um, una obertura d'esprit una, una, una riquesa perquè uh, demana molt, molt de temps molt, molt de temps i doncs hi ha ja, una gimnàstica intel·lectual per fer tot que el del que tens de fer, perquè no és només això. Uh -huh. Tens tot l'altra part de la teva vida a fer. Um, molt sovint és complicat perquè la gent, i sobretot a l'inici menys, però sobretot amb el desenvolupament de, de, de, dels Facebooks i tot això, la gent té una, una facilitat a... A, a dir coses horroroses eh, o a, a fer-se el relleu d'una cosa que no és veritat que no es va veure si ho és o no tot això és complicat eh, hi, ha, hi ha hagut a una, una ràdio tota una sèrie d'entrevistes de, sobre això fa, fa poc de temps a nivell nacional i internacional i que la, la gent pateix de, de tot això mm. tot això va molt més ràpid i massa ràpid sí. Uh, doncs és complicat, hi ha dies on... Jo, realment hi ha dies on dic, al, al més que vinc carrer de la fusteria Perpinyà, doncs no. ja, ja ho sé quina és la, la vida de la meva ciutat, sí. però hi ha dies on diu, jo, jo em quedo a casa avui perquè si no serà complicat. Quan fa 14 anys li dius al Jordi entro en política, ell què pensa? Ah, molt content. T'està d'acord? Mol content, sí, sí, sí. Totalment, totalment. Perquè sempre l'hem viscut... Um i jo com, com una cosa amb la paraula d'origine de política de, de, de fer la cosa pública de la ciutat, i, i és això jo mai m'he interessat de fer una carrera política als, en aquest senzill, però sempre de cuidar-me de, del que em toca, és a dir la meva, la meva ciutat, a vegades amb, amb coses que no he sabut fer, ben segur, i d'altres que, que sí i, i de, de, de, de tornar a donar um, el ciutadà, eh, el que, que li pertany. Això, sí. Actualment, Virginia Barra és encarregada, veiem, si ho dic bé, de l'envelliment i floriment de la vila. La, la paraula exacta és cadre de vie. <laughs> Però aquesta frase també hi surt, eh? De sí. De l'envelliment i floriment de la vila. Envelliment, eh? sí. sí, sí, és això. És això. De l'endegament dels espais públics i de l'ensenyament del català a les escoles. És això amb una notícia bona que hem tingut aquest any sí? és a dir, l'obertura de, de la segona Escola és això. Bernet és això. Uh, concretament, què toca decidir tu? tantes coses <laughs> uh, sobretot és per això que quadre de, de vida uh, és la paraula la més uh, completa perquè és, és això és una, una delegació uh, totalment transversal és a dir que jo treballo amb tots els serveis i tots els elegits o quasi, quasi tots els elegits. Eh, pot ser de veure a, a, en aquest raconet d'aquest carrer com el puguem el, el podem fer més bonic eh, una font de posar una, eh, de posar flors, de, eh, Això, de netejar, de posar bancs, és això de posar eh, o treure bancs o treure bancs. És això que pertany a això també.... Eh, i eh, també de veure les escoles, també de fer el, el desenvolupament del, de la, dels jardins eh, eh, familiars, eh, Després de veure els grans projectes de parcs o eh, en aquest moment bosil, fet eh, i obert. he fet, he obert, eh, he, he fet eh, fer una, un treball genial sobre el jardin Gesupré que no havia vist. Ningú des de fa 20, oh, bé, no, 20 anys, no més que això, quasi 30 anys, i que era quasi mort aquest, aquest jardí, ja l'hem fet, i de veure a cada, a cada barri i a cada, a cada petit lloc, perquè és això que li toca a la gent, sobretot, de veure sí. davant de casa com sí. es pot fer mm. més bonic i, i més agradable. Mm. I doncs jo treballo amb els esports, amb les escoles, amb la delegació de comerç, de turisme... Uh, és la meva delegació que fa la feta de la natura, uh, freixa atitud, uh, treballo molt amb el servei de la neteja també, doncs hi ha una gran transversalitat mm -hmm. que fa una, una riquesa de la, de la delegació. Mm. A ah, Quantes hores treballes al dia Uf, per aquesta delegació? Molt de temps, sí? Sí. sí. sí, sí, sí, cada dia molt de temps, que sigui sobre el lloc, que sigui al uh, carrer, per mm -hmm. anar a veure, ja he fet tres hores aquest matí abans de venir aquí, per exemple, sí. I, i ho torno quan, quan acabem, ho, ho, torno, ho tornaré de seguida, i, sempre, i sóc aquesta tarda, i és mm -hmm. cada dia, cada dia. Avui hem fet memòria a Virgínia Barra. Virgínia, eh, ens has dit que encara et costa escoltar al teu pare en mm -hmm. discos? Penses que arribarà un moment que el podràs escoltar? Sense tenir por de l'excessiva no emoció? No sí, no es pot dir això. Pot ser, m'imagino. Uh -huh. En aquest moment... Què escoltaries? Fem, um... ah, el problema sempre és el mateix. i escolta, els hi fotrem quan vaig a veure un barrit i tot això. Això em, em fa molt de ple, és una gran joia, però no hi ha cap emoció. Eh, sí. Perquè sempre és com quan ets enamorat i jove i, i, i trist i escoltaràs forçosament la cançó que et posarà encara més trist sí. i doncs pot ser que és per això que no ho faig, una que m'agrada molt és Peducell, sempre, Peducell. sempre m'ha agradat molt Peducell mm. i aquest disc eh, amb Peducell, la torre d'ençora i tot això és un dels no que prefereix mm. en aquest moment fem una, una gran feina, ho puc anunciar aquí a, a la ràdio, encara que no ho he fet totalment, però la meva mare va decidir fer l'oferta de tota l'obra del pare a la ciutat de Perpinyà, que siguin fotos, eh, eh, diaris, eh, eh, lletres, particions de música, la, les bandes de so, eh, tot, tot, tot, tot. tot i... Hi ha molta cosa d'això? Cartrons i cartrons sí. i cartrons. De fet, um, quan això s'ha fet, tindrem la segurança de, de um, diverses coses. Uh, primer, la conservació. Perquè quan tot això mm -hmm. és el teu garatge, sí. no ets segur que un dia no hi hagi, no hi hagi un ratolí que vindrà. I... Ah. Doncs, primer, la conservació, molt important. Que sigui en un lloc amb l'humedat i tot això que és molt calculat per fer tot això després um, l'informatització de tot és a dir que com que la Mediateca de la Vila de Perpinyà fa part de les biblioteques de, de França per tot areu on seràs al món, podràs anar a la pantalla internet i podràs consultar Donc, és a dir que d'aquí 10 anys, 20 anys 50 anys, no ho sé si hi ha un job un dia que vol fer un estudi una cosa E tindrà tot i també ho dic de manera molt més egoista eh, pels meus nets podran anar i dir ah, el besavi feia això feia això perquè he sentit dir que era un home conegut sí. i a veure a veure. i doncs tothom hi podrà anar per anar a trobar quan es farà això só. estem fent la trilla la trilla la tenim de fer quan dic la tenim és a dir la mare Uh, la tenim de fer aquest estiu per donar tot això al servei a l'entrada de setembre mm -hmm. després el servei tindrà de fer uh, uh, de, de posar sobre el paper realment el que hi ha doncs és un fe important i tenim de, de passar tot això al ple municipal mm -hmm. jo espero que es farà al desembre i després caldrà alguns mesos per la informatització de tot doncs, encara un any. Doncs avui una memòria amb notícia. És això, és això. Piorginy Ibarra, gràcies. Bon Moltes dia. gràcies. Pa d'ocell, pa d'ocell Amb quin desig jo t'esperava Cap a la nit surts del padrís Amb l'àvia que m'emboljava A sota el seu, davant el gris Pa d'ocell, pa d'ocell la teva moria xupada, ben i trobava de cançons, de refilets, de cuillada, de i d'agafatons, pa d'ocell, pa d'ocell. Memòria